Så skete det endelig. Efter tre nederlag på stribe, kom AGF endelig på pointavlen mod Horsens. I en kamp, der kunne gå begge veje, var det dog Aarhusianerne, der var mest skuffet efterfølgende. Osama Akaras havde chancen for at blive den helt store held fra meterfladen I stedet blev han den store skurk, til stor ærvelse for ham selv og de over 8000 tilskuere på tribunerne. Nu spidser det for alvor til i Superligaen, hvor især bundkampen er helt åben. Der er næppe nogen tvivl om, at AGFs kommende modstander fra FC København løber med guldet i år. Men i bunden er der hård kamp om at undgå de to nedrykningspladser. Men det uregjorte resultat mod Horsens Hold, da GF forspringer ned til nedrykningsregn på 6 pointe, men det er, nok, det er næppe nok til at være sikre endnu. Men er det overhovedet realistisk at hente point med hjem fra parken? Det og meget mere diskuterer vi her i GF FM på vores Lokal Radio 93,7. Med mig i dag har jeg et panel bestående af min kollega, Jonathan lykke der er journalist og redaktør på GF-Fan.dk. Hej Kasper. Hej Jonathan. Og i den anden stol har vi manden, der sædvanligvis svinger pisken her i programmet, forhåndværende lokalpolitiker, der gik til valg på at fjerne på Aarhus Stadion. Leder af Mediehus Aarhus, hvor vi befinder os lige nu, og ikke mindst forfatter. Velkommen til, Søren Højlund Carlsen. Tak skal du have. Jeg rykker over på den anden side i dag. Så må vi se, om du kan indordne dig med det. Jeg er glad for, at du tager pinden. Det frigiver <laughs> en helt lille energi hos mig i dag. Og mit navn det er Kasper Ottossen, og I lytter som sagt til agf fm og grunden til, at vi har kastet værtrunden lidt i rotation her, det er jo, at øh, du gerne vil have lidt fri, Søren. Der er øh, tvillinger på vej derhjemme. Det er der, ja. Jeg havde en travl dag ikke så meget på grund af de tvillinger, der er på vej, men jeg skulle en masse andre ting. Og min dag afsluttede faktisk med, at jeg var på Fredensvang, hvor min søn går til fodbold. Så hvis jeg skulle nå det hele i dag, så øh, sagde jeg til jer, at jeg smider mig over på den anden stol. Så må vi se, hvordan det går. Det må vi se. Jeg øh, fik også nævnt øh, forfatter. Du har jo en, øh, en lille spændende ting under som sikkert vil interessere mange af vores lyttere ja. En bog om Peter Ravlund? Nå, jeg tror du mente, den pjesse jeg jo ved at skrive om gode måder at sylte på. Ja, og ja. det er også den. <laughs> <laughs> det er rigtigt. Det skulle ellers være en hemmelighed, men nu har du taget katten op af posen. Det er rigtigt. Jeg går og skriver på en bog om Peter Ravlund, en biografi, som meget gerne skulle komme ud her i efteråret på et forlag, der hedder Tubine. Mm. Øhm, forlaget er sådan lidt, de vil gerne have en ud i forbindelse med noget, der hedder Bogmessen i København, og den ligger vist nok i oktober. Så må det ikke det blive der, den kommer på gaden. I København. Ja, bogmessen er åbenbart i København, men, men selvfølgelig skal den, hvad hedder det, sælges her i Aarhus, det er klart. Men forlaget, de har en masse strategier, og hvornår ting skal på gaden, så jeg tør kun sige efter omkring oktober, tror jeg. Og øh, uden at afsløre for meget, kan du så ikke øh, fortælle lidt om, hvad, der, hvad indholdet bliver? Jamen, øh, i og med, at det er en biografi, så kommer den til at handle om Peter Gravlunds karriere på godt, og ikke mindst også på ondt, faktisk. Øh, Peter Gravlund har haft øh, hårde tider i sin karriere. Han er jo fætteret i Aarhus og i et ikon i byen, og vi holder alle sammen meget af ham, men han har også haft nogle svære stunder i sin karriere. Så det kommer bogen til at handle om os og så kommer den til at være et indblik i kulisserne på det at være professionel fodboldspiller, både i AGF og i Brøndby og i udlandet også for den sags skyld. Peter Gravlån har også en masse holdninger, som vi sikkert allerede nu ved og har fornemmet, både gennem hans karriere som spiller, men også nu, hvor han er, arbejder på, på fjernsyn. Og de kommer selvfølgelig også til... Teorer i bogen, kan man sige, og øh, der er historier, som vi ikke har hørt før fra AGF, der er nye historier, der er også gamle historier, som bliver uddybet, og så er der en masse andre mennesker med, som fortæller om deres oplevelser med og om Peter Gravlån. Det lyder godt, Søren. Vi må hellere lige øh, runde Gravlån af, øh, inden vi begynder at få fugt i øjenkroner. Ja, jamen jeg er ved være sådan lidt. Og vi rykker videre til et øh, lille fast element i programmet med øh, Twitter-spørgsmål. Og Jonathan, du har kigget lidt på, hvad der er kommet. Det har jeg, og øh, vores lytter øh, har været enormt aktive på Twitter, så der er kommet et hav af spørgsmål, så øh, jeg synes lige, vi vælger et par stykker ud og tager dem. Der er blandt andet et spørgsmål om, øh, hvordan øh, vi skal få bringe i næste kamp, men det snakker vi om senere, så det ja. er der ikke nogen grund til at gennemgå. Men øh, et, øh, et rigtig spændende spørgsmål, det er øh, fra øh, Morten brug Kildemose, jeg spørger om hvad vi mener om en tilgang af en transferfri Martin Svensson fra Silkeborg eller Jens Try Larsen i Brøndby. Spændende. Ja, udelbart så er Martin Svensson jo lidt sådan en Silkeborgs også. Mm. I mine øjne. Altså, han er jo en, en spiller, de har haft mange problemer med, og som først er begyndt at komme ind på holdet igen nu. Han er jo faktisk en af de få spillere, der er trådt frem med en øh, diagnoseårsag øh, til problemerne, kan man sige. Der var jo en lang periode, hvor han var ude af holdet, og der var historier om, at øh, nu havde Trusbæk sendt ham hjem, fordi han kom for til at træne og den slags ting. Og så viste det sig, at den stakkels mand øh, faktisk har ADHD, og det gør så, at han havde nogle koncentrationsvanskeligheder. Men jeg må jo sige, at jeg godt forstår spørgsmålet fra lytteren, fordi han er jo en af dem på Silkeborgs hold, der... Vil i de sidste 4-5 kampe Har strålet og spillet rigtig godt Han er, han er sådan en, en spiller Når det kører for et hold så, øh, ja. så kan han stå for det kreative og for det kampeafgørende Og måske og... derfor skal han ikke tage <laughs> Men <laughs> ja. altså jeg, jeg er altid nervøs for at binde mig an Med typer som har en eller anden form for historik øh, Diagnose eller ej Og så har jeg lidt svært ved at se øh, Jonathan Hvor han skal forstærkes hen, Hvis jeg skal være helt ærlig Martin Twinsson hvis vi skal starte med ham Det er i hvert fald ikke en spiller der, der i mine øjne Kan gå ind i startopstillingen han er ikke bedre end hverken Osie eller Stefan. Han spiller kant i Silkeborg? Ja, han kan vist også spille, spille centralt. Hvad siger men... du, Jonas? Altså midtbanen er jo nærmest der, hvor vi faktisk er bedst besat. Så nej, jeg mener heller ikke, at vi kan bruge ham eller Jens Døge Larsen, for den sags skyld til noget. Er, jeg er så ikke men... helt enig med det der med, at vi er bedst besat på midtbanen. Hvis man ser på typemæssigt, så kunne man måske godt bruge en anden slags type end Martin Svensson. Men det kan jo så være en anden snak, ikke? Det kommer vi lidt til, til lidt senere, faktisk. Øh, det her med øh, spørgsmålet om, om midtbanen, det er noget, jeg, vi skal snakke om mm. i øh, frem mod kampen mod FCK. Men Jens Stryger Larsen, vi har jo en øh, god historik for at tage baks fra Brøndby og gøre dem til noget i Aarhus. Men hvad kan han? Jeg ved det ikke, hvad det, han kan. Ja, han, han, han er meget. en spiller, der de rykker lidt rundt på, og han kan spille lidt midt, han kan spille lidt bak. Men... Jeg, jeg synes ikke, han er god nok, det må jeg sige. Det synes, det, synes jeg jeg, det synes jeg umiddelbart heller ikke. Altså, han laver nogle fremragende afleveringer engang imellem ja. i, i, i Brøndvys kampe, men, men heller ikke mere end det. Altså, jeg tror ikke kom på så mange andre Superliga-hold lige nu end måske Brøndby så altså, det må jeg sige jeg ikke for at tale ondt om ham men, øh, men jeg synes ikke øh, han har nogen sådan særlige kvaliteter der sådan falder ind i øjnene og, og som vi har snakket om tidligere også at de spillere der skal hentes her i sommerpausen ja. det skal være spillere med erfaring Jeg vil hellere sige hvis det er sådan en teori som lytteren spørger om at hvis nu Brøndby rykker ned og så begynder nogle af de her navne og det har Jens Tryle Larsen trods alt i hvert fald i Vesteren, lige omkring Glostrup der har han da et navn er der så nogle af dem der begynder at komme til andre klubber og der vil jeg da sige der er der andre på Brøndbyhold jeg heller vil have fingre i Mikkel Tysen eksempelvis ja. øhm, Antipas, hvis ikke han ville spille I, i første division der Det har han andre. jo prøvet så mange gange <laughs> Ja, det kan man sige, men det kan også være han er lidt træt af det var, ja, var han ikke rundt sådan blokhus og andre steder Inden han fik sit Køge. jeg tror, ja, Køge, han har, ja, han han er været, i Køge Han har været sådan lidt rundt ikke? Yes. Så, så nej, jeg synes ikke, at Larsen står, står lige for det, må jeg sige Nej Lad os, øh, lad os tage et spørgsmål mere Så er der øh, et spørgsmål fra Ule Saling Pedersen er det nok med Jesper Lange til angrebet Eller skal der flere til Og så er der et tillægtspørgsmål Hvor slutter vi i tabellen okay. det er jo, Der var jo aldrig nok angriber i KF altså, Nu har vi uh, hele efteråret haft seks angriber i truppen Og så lige pludselig så har mm. vi ingen mm. så. Men der er jo heller ikke nogen der kan score mål Der er jo det ikke nogen sige? naturlige målscorer Det er Jesper Lange jo så tydeligvis eller ikke? I hvert fald ikke Jesper Nej. Men yep. det, det kommer jo helt an på Hvordan Vatace han kommer så Øh, først og fremmest Og så kommer det an på om Søren Larsen kan holde sig skadesfri ja, ja. Og men, det er jo også tvivlsomt må man sige. Men hvordan synes I at man skal tage, altså Skal vi tage udgangspunkt i hvis vi har alle fit Eller skal man hele tiden tage at vi skal have to, tre ekstra Fordi vi ved at der bliver nogen skadet Og det har ikke noget at gøre med AGF skadesyndrom Det har noget at gøre med sådan er det øh, skal, Eller skal vi se på hvis alle folk er fit Har vi så brug for en ekstra angriber en, en, en Jesper Lange Og det tror jeg så måske ikke vi har Det tror jeg heller ikke Altså en klub af AGF størrelse der er man nødt til at kigge på lønbudgettet Mm. Og så er man nødt til at sige, at hvis alle er klar, så skal trupen til sådan her ud, og så mm. må man sammensætte den efter det. Mm. Og så supplerer man jo op med spillere som Markus Solberg og, og nedefra. Ikke? Jo. Altså, jeg, jeg vil sige, at hvis vi går ud fra er fitte, så, så vil jeg mene, at Jesper Lange er et godt køb, og så må det være rigeligt. Men, øh, men vi kan jo ikke gå ud fra er fitte, og, og Martavsatze Mar Mar Mar kommer måske først tilbage i oktober. Ikke? Ja. Øh, men kigger vi på det, så er der Martavsatze, mm. når han kommer tilbage. Der er Søren Larsen, der er Jesper Lange, der er Eskert Latte som forhåbentlig øh, snart begynder at score nogle mål. Forhåbentlig, ja. Øh, og så er der hulk. Det er fem angribere. Ja. Det burde være nok. Ja, det synes jeg bestemt også. Og hvis vi tager Daph med som en hængende angriber. Jo, jo. Men de kan også se nogle af de hold, der gør det godt. FCK, de spiller med to, tre angriber måske. Altså Cornelius og Santin, hmm. og nogle gange spiller de med en forrest, og vi spiller jo to, øh, eller hvad man nu kalder det system, Peter Sørensen spiller i. Fordi jeg synes, at øh, David Schillart siger, jeg synes jo ikke, han har Vist noget angribermæssigt på den måde Han scorer ikke, han får afsluttet for lidt Men han er en god opspilstation Men han er nærmest mm. sådan en offensiv midtbanespiller ikke, vel? Ja. Så øhm, jeg synes, Jers Ballang er en god signing Om vi har brug for en mere Det vil jeg ikke mene, at vi har Men omvendt, så kan der jo godt gå en rundt Vi vidste heller ikke, at vi havde brug for Nando Rafael, da han kom mm. altså, der, der, der kan jo godt ske noget der Der kan godt være, at skade er så alvorligt Det håber vi selvfølgelig ikke at, øh, at han først er tilbage i oktober Og er det så på træningsbanen, eller hvad? Vi, altså, vi vidste jo sådan set heller ikke, at vi havde brug for Nando Rafael, da han smuttede. Nej, nej, det er rigtigt. Det, er rigtigt. det vidste vi ikke. Men, men jeg synes også meget, meget øh, af den her snak, det afhænger af, øh, om hvorvidt Markus Solberg han, han bliver Superliga klar til næste sæson, fordi jeg synes tydeligt, at han viste i Horsens-kampen at det er han ikke nej. ikke nu, men, men han er ikke langt derfra. Men jeg synes og, at han viste momenter i spillet, hvor han går op og får rejet bolden til sig og lagt den af. Og, mm. og, han mangler lige i sidste, men det, og det kommer kunne man, også kun være at få nogle indhop om han kommer jo nok til at spille nogle kampe her i det sidste af det her spændende forår. Det kan så være helt uge, at han gør det, han lige får nogle kampe nu, ikke? og så kan ja, han måske lidt let blive slusset ind igen i efter. Ikke? Jamen det var det, jeg tænkte. Det var det, der var mine ja. pointe. Men det går ja. jo ikke altid, som uh, præsten prædikere. Nu spurgte I til mit uh, projekt med Gravler, når han fortalte i, eller fortæller i bogen, at da han kom til Aarhus første gang i 2003, der havde han regnet, at han skulle spille sammen med Tom Kristensen. Men Tom Christensen bliver så skadet, da han spiller så sammen med Duncan, og det går jo egentlig fint. Mm. Øh, og Duncan viser sig så faktisk at være en bedre angriber, synes Peter Gravlund end Tom Christensen var. Så, så det kan også blive en eller anden ny konstellation, som vi ikke lige har tænkt på nu. Altså hvis nu Hule kan klare det godt her i foråret, så kan det være ham og, og, og Jesper Lange, og så kommer Marte tilbage, og Søren, ham, Søren Larsen har måske nogle kampe mere i benet. Så på den måde kan man jo sige, at vi, vi er godt dækker ind, ikke? Men det kunne da være rart, hvis man kunne få sådan en type, som man sagde... Altså hvis nu Lange, Jonathan, du siger, at han sgu ikke mange mål. Hvis nu han havde de der 10-15 mål med sig i hver sæson, sådan en kunne man jo godt have tænkt sig, ikke? Det, der er det største problem, det er, at Brønsten har ikke penge til en transfersum. Mm. Det har han ikke. Nej. Men også, så det skal være gratis angriber, og en gratis angriber, det får du ikke. Du får ikke en angriber, der scorer 15 mål per gratis. Nej, så skal du have sådan en som, som Jesper Lange, som har en markedsværdi, der måske ikke er så stor, men han alligevel siger, at jeg vil godt prøve noget andet. Ja, og så, og der, så, der måske er noget udviklingspotentiale. Ja, og så siger han så, eller man siger, at der er ikke nogen, der vil give, give ham fyrstelig sum, fordi han ikke er garanti for 10-15 mål, og så kan han så prøve noget andet ved AGF, som så siger, at vi, vi, vi tror på dig, at du kan godt score nogle flere mål, end du har gjort i Esbjerg. Han har heller ikke fået vildt meget spilletid i Esbjerg, så på den måde kan man jo også sige, så er det jo klart, han heller ikke skruer flere mål. Men hvis så skulle vi jo ringe til vores ven Ole Brun nede fra Jyske Vestkysten for at spørge, hvorfor han ikke har fået det, for det kan jo netop være, fordi han ikke er god nok, men det kan også være på grund af, at Jes Thor ønsker nogle andre ting. Ja. ja, eller at de har vidst, at han var på vej væk på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg ved ikke, hvornår han gik til klubben og sagde, at nu vil jeg ikke forlænge min kontrakt. Og det sker jo, at klubber så siger, at så har vi egentlig ikke lyst til at bruge så meget krudt på det. Men man, man kan så også holde det sammen med, at det de spillede i første division, der, der scorede han vel heller ikke mere end 12 mål, det de spillede i første division sidste sæson. Nej. Men det er vel også, det er jo flot nok. Ja, Gravlund scorede 20. Ja. Det er også Peter Gravlund. <laughs> ja, og Men så længe vi ikke har købt ham for at få ind med første divisions erfaring. Ja. Jeg ringede til Jesper Lange i går for at høre, om han ville være med her, ja. øhm, og det siger vel meget om hans øh, karakter, at han følte ikke, at han ville øh, kunne stå 100% inden for det, han sagde, øh, hvis han kom, eller, eller vi ringede til ham i dag. Han vil gerne øh, lige gøre det færdigt i Esbjerg først. Det synes jeg er fair nok. Og det synes jeg egentlig er fair nok, så vi, han har lovet, at han kommer ind. Når Men, han. hvad sagde øh, han, når han, han til han dig nok. uden for referat, så? <laughs> <laughs> han sagde, at han havde en lille baby, der skulle passe sig også. Er det rigtigt? Han har også en lille baby Han har bare. også en lille baby. Så han øh, kan have score, har han bevist jo Ja, i hvert fald ud for banen, I var for banen ja. Skal vi tage et enkelt spørgsmål med, anden vi går videre? Det kan vi godt Det vælter jo ind med Men det, de. det er når du sidder i værtsstolen, Kasper sådan Så vil det. folk være med, men når jeg sidder der, så er der tavs som grav Det kan du så tænke lidt over <laughs> <laughs> Jeg troede folk så også Det er det, fordi, det du snakker, det, fordi du snakker så meget, at du dækker spørgsmålene ind oh, Allerede inden ja, ja. Øhm, Der er kommet et fra Line Edit, det er Nu skal vi sådan ud og, ud og lege lidt med nogle tanker hvis vi leger med tanken, skriver hun selv, AGF har mange penge, det er i sig selv er ret usandsynligt, vil klubben så hjælpe en rival, som Brøndby økonomisk, at Bayern hjælpe Dortmund i 2003, da de lånte Dortmund 15 millioner til at sørge for, at klubben ikke gik konkurs? Nej. Nej. Det tror jeg ikke. Det ville være utænkeligt. Grunden til, Men... at Bayern kan gøre det, er vel, at de er så store. Det var de også dengang, og jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt. Øh, aldrig i livet, om vi ville gøre det Om vi så havde en eller anden mulighed for det Det ville vi jo ikke gøre, selvfølgelig ville vi ikke det Det ville FCK jo heller ikke altså, Jeg så, øh, der har været en underskriftindsamling af, Eller hvad det nu var af Protest mod den retorik, der har været fra FC København I forhold til Brøndby At man ville savne dem i Ligaen Og man synes det var synd og alt muligt andet Og det synes mange FCK-tilhængere Var en mangel på respekt over for FCK'ernes følelser Over for Brøndby i stedet for at man bare gik ud og sagde at Vi kan konstatere, at der er en af vores konkurrenter og kollegaer I ligaen, der har det dårligt, det kan vi desværre ikke gøre så meget ved Altså, jeg, jeg, det, selvfølgelig vil vi ikke gøre det Men vi har faktisk et eksempel For det i Aarhus Jens Sport ikke? Det er ikke mere end øh, halvandet, to år siden At Bakkenbergs gik ind og Sponsorerede Svendborg Rabbits Men det er også ja. en lidt anden øh, situation i basket Hvor de er de to dominerende, ikke? og det er at de to holds kampe, der ligesom får økonomien til at, at løbe rundt. Men stadigvæk så, altså, jeg synes... jeg kan jo også klippe af nogle store indtægter, ja, det gør det, hvis Brøndby det, det rykker det. ned. Altså, de har jo stadigvæk... Men også udgifter, ikke? Altså til tribuner, der bliver brændt ned <laughs> ja. og så videre. Men der, der bliver regningen sendt til Brøndby alligevel. Ja, men det er så rigtigt. Men det er rigtigt, de, de, de, de gjorde det i basketball, men de kan jo næsten også have deres egen liga, Bakken Bears og Svendborg Rappets, ikke? Som ja. jo i øvrigt på torsdag spiller den der sidste kamp, eller en af de, de der kampe i slutspil. Men man, så, så det også i Skotland. Celtic gjorde jo ikke noget for at, ligesom at redde okay. æ, Rangers. Det kan godt være, at de ikke stemte på den der... Der var sådan en møde, hvor alle klubberne skulle stemme, om, om de skulle rykkes ned eller ej. Og jeg kan ikke huske, om Celtic stemte, eller hvad de gjorde, eller stemte for eller imod, men der var da ikke sådan en aktiv stillingtagen til den. Altså, Brøndby er måske AGF's... Det er nok AGF's største rival gennem tiderne, hver historien og så, videre. Øh, så det ville være utænkeligt. Altså, det skal, vi, det skal vores penge ikke bruge på. Og det som... Lad os nu antage, at klubben havde mange penge Så vil de jo komme sted fra De kommer fra os tilhængere, der lægger penge ud på stadion De kommer fra sponsorer, de kommer fra tv-penge øh, som, som, som man selvfølgelig ikke skal bruge på sådan noget Ej, jeg vil også føle mig gevaldigt snydt øh, Som AGF-fan Men jeg tror også, at, øh, at, at altså, det, det er jo Brøndby selv, der har, der har skabt den her soppedas På grund af nogle vanvittige summer angiveligt mm. Til alt muligt Chuhai øh, ude Omgring, ja, til spillere. Danmark, og til de har spil betalt sådan en som Peter spiller. Madsen, vanvittig sum for at komme med og spille P ja, Jan, Jan Christiansen. Christian, Jan Christiansen ikke? Øh, de har haft en utrolig dårlig øh, styring af deres økonomi generelt. Øh, det skal Aarhus eller andre klubber, FCK for den sags skyld, der er ikke bøde for. Nej, vi runder Brøndby af, øh, og så hopper vi lige tilbage til et delspørgsmål fra før, for det, det, det glemte vi lige. Hvor tror vi AGF'n er? Ja, det er rigtigt. Sig, jeg kigger på dig. Du skal starte, Kasper. Ja, har godt træk jeg er jo jubeloptimist. Så, det er du øh... altid. Sjette plads. <laughs> okay, ja. Er det som min tur? Så er det din tur. Jeg øh, tror på at øh, vi øh, får endnu en perle på snoren til vores øh, 10. plads den sjette gang i Superligan historie. Jeg kan ikke helt regne øh, ud hvad den resultaten skal være før at vinde på den 10. plads, men jeg tror også det bliver der 10. eller 9. plads, og det vil være fint for mig. Det vil det, mindste, det er mindst ja. det, vi kan. De skal bare ikke rykke ned. Hvis, hvis lytteren lytter med, enten nu live eller på podcasten i morgen, så kunne hun jo lige tweete tilbage, hvad hun mener. Ikke? Ja, det er Ole Saling Pedersen. Nå, det er Ole, der, der spurgte om det. Okay. Ja, yes, vi runder Twitter ind. Og så skal vi til kamp mod Horsens. Hvilken, øh, <laughs> hvilken følelse sad han med i kroppen, da, da Osama han gik, gik til bolden? Jeg havde faktisk en følelse af, og den, det læste jeg i avisen, og den delte jeg med Kasper Slot ned på bænken. Jesper Ingman fra JP Aarhus har skrevet en fremragende reportage om de her sekunder her. Han brugte næsten hele side på at beskrive øh, straffesparket. Og der beskriver han så, vel baseret på, at han har talt med Kasper Slot efter kampen, at Kasper Slot havde en fornemmelse af, at han ikke ville score. Mm. Og den, øh, den fornemmelse sad jeg også med. Øh, jeg kunne næsten ikke kigge op, Jeg så sådan krav ned under sødet, mens, mens øh, jeg lukkede øjnene. Men jeg havde en dårlig fornemmelse. Jeg ved ikke hvorfor. Jamen, det er, det er sjovt, fordi jeg havde det på præcis samme måde. Jeg så ikke straffesparket For jeg turde ikke kigge, Nej. for jeg vidste, at han ville brænde Og mm. jeg sagde det til. Jeg sad for en gang skyld over på C10 over i solen og på øvre sammen med, med blandt andet min kæreste og fem kamrater Og jeg sagde, jeg sagde til dem alle sammen, han brænder mm. Jeg kunne se det fra det sekund, han gik hen Hvad var det, der gjorde, du kunne se det? Jamen, jeg ved det ikke Nej. Jeg ved ikke, om det var hans attitude Eller om det bare var hele, hele stemningen jeg, jeg, jeg havde det lidt anderledes Fordi at han var ret resolut ikke? Han skynder sig hen. han tager bolden Der er noget selvtillid, han har den her selvtillid Det ja. ved vi Altså han er sgu ikke bange for at tage den Og det, den attitude der kan jeg godt lide Bare giv mig bolden, jeg skal nok tage ansvaret ja. Jeg skal nok gøre det ja. At han så brænder, det er bare pisse ærgerligt. Men det var også aftalt, at han skulle sparke ikke? Det, var det. Kasper Slot skulle have sparket Og så øh, var sammer næste på listen og så øh, havde det nok været Søren Larsen eller Petri. Jeg synes det er en klar trænerfejl at sætte øh, Osama Karast til at sparke straffespark. Uanset om han om det så var aftalt, at han skulle være være nummer to på listen. Ja. Han spiller for det første ikke en særlig god kamp, som jeg ser det. Og øh, jeg synes flere gange Osama Karas har bevist at han er ikke særlig god under pres. Og det må man jo sige, at man er under, når AGF er inde i så dårlige en stime, som de er i øjeblikket, og spiller, hvad man godt kan betegne, som en skæbne kamp mod Horsens på hjemmebane, og får et straffespark med, nu kan jeg ikke huske, om 20 minutter igen, eller der var hvad det var var. Men, der men var hvis man 9. som træner har en spiller, der har en specialitet, og han er god til, han er god til at straffe, skal man så gå ind og ændre det, hvis han har haft en, en dårlig kamp, selvom man har lavet aftalen inden kampen? Ja, det skal du, hvis du ser kampens karakter og kampens betydning jeg husker jeg kom til at tænke på situationen i Lyngby for mange år siden hvor øh, vi skulle vinde over og det var den gang Lyngby var rykket ned og vi var også i far og Lyngby havde der amatørhold og der stod 0-0 til allersidst og der fik vi et straffespark der ville Morten Duncan tage den og han tager bolden men så går Henrik om hen og tager bolden fra ham fordi nu skal jeg nok tage det her ansvar hvis du fordi hvis vi brænder så er det mig der tager det her ansvar og jeg siger ikke at kampen mod Horsens havde den samme betydning men det har jo næsten den samme betydning det er forårts vigtigste straffespark og der mener jeg godt at man kunne have sagt øh, Petri du tager den eller Larsen du tager den eller Kure eller en eller anden som kunne bære det her og øhm, altså nu ved jeg godt at Det har ikke været så store konsekvenser for Osama Nu kan vi ikke følge med i det mere Fordi han ikke er ikke på Twitter mere men, men jeg synes at måske man kunne have haft en sikker type Som i hvert fald ville have bare sparket til den Med noget kraft i stedet for det der Men måske den her superliga var jinxet for Fordi det sjove var jo da Henover weekenden mandag aften Så var der jo masser af brændte straf mm. Så det kan jo være Osama i... og, og Sønderjyske de sætter jo helt nye standarder For hvor mange brændte man kan have. <laughs> Ja det er helt vildt i træk ja. og, og, og Cornelius brændte ikke i straffespark, altså der var andre steder, så vidt jeg husker, der var brændte straffespark, så på den måde var der måske en eller anden, en eller anden forbandelseord, men jeg savnede da, at der var en, der var gået ind, hvis Martin Jørgensen havde spillet, øh, så skulle han da have taget den, men måske spillerne ikke havde den samme fornemmelse af skæbne kamp, som vi jo havde ude på tribunerne, selvom guden skal vide, jeg synes, de er så, så, så nervøse ud. men nuvel, det var ham, der skulle øh, tage den, og så holdt de sig til det, og sådan er det jo ikke. Jamen, jeg synes også, det er klart, ikke? Så, som du selv skrev, i, du fangede jo Osama ja. efter kampen lige lynhurtigt. Som du selv skrev, han var fuldstændig knust, og han skyndte sig bare videre og ville ikke snakke med nogen. Han røg meget hurtigt ud af bagdøren. Det pres, han er under efter sådan en kamp. Det synes jeg, som træner, det synes jeg ikke, du kan byde en spiller af Osamas karakter og alder. Og med den der historik, jeg, der har været. Nej, præcis, med hans historik, der synes jeg netop, som, som Søren siger, der skal du sætte en af de rutinerede med, der kan klare det. Altså, Petri Persson han har spillet i Bundesliga, han, han kan jo klare det meste. Jamen, ja. det kan godt være, at han ikke sparker bedre straffesparken, men han havde måske bare haft rutinen bare til at sparke til den. han sparker også havde også været bedre til at brænde. Ja, det havde han. Og hvis du bare sparker den og sætter den i midten, så er der altså otte ud af ti gange, hvor man han kaster til siden, selvom det hedder Frederik Rønnerv, som jeg jo ikke ser det store lys i, men som alle åbenbart er vilde med. Ja. Men, hvordan, men, hvordan, hvordan, han, men prøv her, han kunne jo også være blevet helten. Han kunne have fået vasket den her øh, Twitter-plet ja, væk, jeg også og så det. kunne han... Øh, så kunne det tænkte, han have været brilleslæber. Det tænkte jeg også på, da jeg så, at det var ham, der skulle tage det. Okay, nu får han, nu får han måske kastet det af, og så fik jeg den der underlige koldsvedfornemmelse, du også fik jo Men det er jo rigtigt, og det kan også være, at Peter Sørensen har tænkt, nu har han været igennem alt det her, han trænger til noget hyldest, her er han en mulighed for at få en kæmpe stor hyldest, og så, og så misbruger han den, ikke? Det kan også godt være, øh, og det kan også godt være, at en af de andre havde brændt det der straffe der. Jeg synes bare, det virkede som om, det ikke skulle have været ham, fordi han banker den ikke over, eller måler man ikke ud i en eller anden feber over et straffesparkstræning, den kan jo næsten ikke trille ind. Altså, min 6-årige, 7-årige søn øh, er han nu. Han kunne sparke dit straffespark bedre. Altså. Det var et enormt svagt spark. Det må man sige. Men Kasper, du, mød, altså, du mødte ham der. Hvordan havde han det? Fordi du var på arbejde der. Hvordan, øh... Ja, men han var helt nedtrygt og, og sur og afvisende, og det var, det var meget svært at hive ud af ham. Ja, men det var du så også øhm... den eneste, der fik gjort. Kan, kan du til dig af de andre sportsminister ikke fik fat i ham Ja, men de var gået op for at intervjue øh, Peter ja. Sørensen, så jeg skyndte mig bare noget Men, med... men, men lad, os, lad os runde Osama af Fordi vi har mange andre ting, vi skal nå også ja. øhm, Og så lad os prøve at tage de positive briller på Fordi AGF, de holder nullet For ja. første gang I lang, lang, lang, lang, lang tid Ja, ikke mindst på grund af Steffen Rasmussen det må man sige, men han er jo også en del af det, Jonathan. Han ja. er jo en del af, at vi skal holde det 0, og han har jo før været med til, at vi ikke kan holde det 0, kan man sige. Nej, man er men, det men er det, til det. Men er det AGS' fortjeneste, eller er det Horsens, der bare er elendige? Jeg vil faktisk sige, at det er en stor del af AGS' fortjeneste. Jeg tror, nu snakker vi med Jesper Sørensen i forrige program, og han sagde, at nu er der fokus på defensiven. Og man kunne godt se, at der var fokus på defensiven. Det kunne man. Jeg synes, Kure og Petri, de, de, de klarede godt, der en surin. Fabelagt. Jeg synes Sorin er ved at blive. En af han det bliver mest, bare bedre. Og bedre han er ved at blive en af de mest undervurderede spillere i om ikke ligan, så i hvert fald i, i, i Jylland. Altså, Jeg synes del med, han spiller godt. Og, og der vi, var fokus på ja. at, at, at holde den der defensiv. og selvfølgelig var der nogle gange, hvor man siger spærk nu væk, hvor de så ikke vælger at spærk den væk. Der kunne man måske, se, at det var lidt usikkert alligevel. Og så er der de der få gange, de spiller sig igennem øh, Horsens. Men, øh, men jeg synes godt, man kunne se, at det var første prioritet. Og lov for det, fordi det er jo trods alt det der udgangspunkt for at få en sejr. Og nu ved jeg godt, at vi. Nu er det sidste gang, jeg nævnte det, men havde, vi, havde Osama skurret på det strappesbakke, så havde vi fået den sejr på en solid defensiv, ikke? Og det giver vel også noget selvtillid nu? Bestemt. Selvfølgelig giver det noget selvtillid, både, både til spillerne, men også, også til fansene. Altså, det har vi jo siddet og snakket om så meget her, at øh, fire point, det skulle være nok. Og vi skal nok nå at få de tre point på et eller andet tidspunkt, det tror jeg stadigvæk på, selvom ja. jeg ikke er kendt som og, og hverken optimist eller jubeloptimist. Jeg snakker med hans kur efter kampen, og han var, øh, han var selvfølgelig en smule skuffet, men han var også øh, glad for indsatsen i forsvaret. Han syntes, at de havde klaret det godt, ham og Petri sammen, og han syntes, det var fint, at de fik det ind point trods og Fordi det, det er det, der er udgangspunktet. Hvis de kan blive ved med at der dernede, som har været det store problem, jamen, så ender vi jo heller ikke med at, med at og, og, og rykke ud. Øhm, men køn var det jo ikke nogen gange, der var jo panik på nogle gange. Ikke? Og der blev også lavet mange prisbanker, især i ja. første halvleg. Jo, det gjorde. Der, der blev faktisk lavet. Øh, 28 frispark i kampen Jeg ved ikke om det er mange Sådan generelt Men, men der blev lavet en del frisbakke Og de spillede ja. gik jo hårdt til den der var også gange Hvor der skulle være fløjtet, Hvor der ikke blev fløjtet ikke? Men en meget lige kamp også altså, ja. Jeg har på det at Chancen er sådan nogenlunde Lige fordelt Og, og spillet også Med, med, med en lille overtagelse til AGF Og Horsens havde jo også Nogle af deres øh, gode folk tilbage Vi kan jo synes at han ligner mig på <laughs> Martin Retor ja. Altså undskyld Han er jo tung Det er jo sjovt at se ikke? Men han spiller jo godt altså, det, er, han er... det er pinligt det er pinligt, at du kan rende rundt som, som professionel fodboldspiller og sådan ud. Det synes jeg virkelig. Ja, men vil du hvad? Han har 79 vellykket øh, bolde, han har spillet. Han har bundet, det er sgu da klart. Han har nødt at, vundet at 8... det, han kan ikke løbe med det. <laughs> Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Han har vundet <laughs> 28 øh, bolde. Altså over. Jeg synes godt, man kunne se i Horsens har også spilmanden tilbage, øh, som er så hardcore. Han vælger bare at sætte plaster på en brække næse. Ikke? Ja. Øh, og Nu snakker vi Brøndby-typer før. Han var måske noget, der kunne være interessant ved Horsens ind og, og, og, og, og rykke ned. Og så har vi ham der... Charles Takia tror jeg, eller han Takai. hedder han. Takai, som de vidst nok har fået fra St. Tyskland. St. Ja. Han spillede rigtig godt, synes jeg. Men så han er god. Han er rigtig god. Han er god han er rigtig. Så, så jo, det var da en, en, en ligekamp. Det var der da, og der var der lige så meget spil til, til begge hold. Jeg synes, der var en periode i anden halvleg hvor man godt kunne se, at AKF var rigtig, rigtig nervøs, og hvor Horsens havde overtaget meget. Jeg synes, at kampen, den kamp... Det lignede var at Havde det været alle andre hold end Horsens, Så havde vi tabt tror det. det tror jeg Horsens de spillede simpelthen altså, be, Begge hold spillede faktisk dårligt synes jeg altså, Men det er også to hold Der er meget lavt nede Både mentalt og fysisk ja, og Kampen var betydende Horsens har lige spillet ikke. Ja. De er trætte Men alligevel spiller de 0-0 med AGF Det siger altså mere om AGF end det gør om Horsens det er vel også mere held end forstand, at, det, at han ikke øh, lige det, får sat den der... Jeg synes, det er held, at vi, ikke, øh, at vi ikke taber den her kamp. Jeg synes ikke nødvendigvis, at Kure og personen, som jeg jo ellers er stor fan af begge to, lukkede helt så godt af, som du mener, sådan, fordi... Horsens kunne sagtens have vundet den her kamp. Ja, ja men det mener jeg så også. Det kunne vi også godt. blive blev snydt for et helt i starten af kampen. Det gjorde vi, ja. Æ, Vi har, Emil Schiel har et skud, som øh, rammer en Horsens spiller, hvis ikke den rammer ham i ribbenet, så, så går den ind. Altså, der er, jeg synes på den måde, er det fordelt øh, på begge hold. Solberg har også en. Han, Solberg har han, også en, som han, han skal score på, ikke? Altså, men, men jeg var med på, at de, det var ikke kønt fodbold. De spillede ikke godt nogen af holdene, og det tror jeg var kampens betydning, der, der faldt ind. Men jeg var underholdt en stor del af vejen fordi men det var, var så betydningsfuldt Og altså, så blev der jo jeg og noget bedre røget med igennem ja. nogle gange Altså holdt da Og det har vi måske manglet lidt på, på AGF's hold At ja. er også blevet gået lidt til stålet ja. ikke? Og, det og det løbet den ekstra meter Og, og, og, og, og jeg må sige, Stefan Peters nu er han tilbage igen Og jeg, jeg har ofte været efter ham Og synes han skal score nogle flere mål ikke? Men det er jo fantastisk, hvad han tilbringer Den, uh, den, den kant altså, De første 10, minuter, de kampen, der der 10 minutter Der viste han virkelig, hvorfor På et tidspunkt, han tager han, han et raid hele vejen ned Fra vores eget felt og op i et andet felt og det, det var ikke ret længere tid, end, end Ronaldo er om at tage sådan et rate, ikke? Altså mm. han tager 80 meter på 9 sekunder, eller sådan noget, ikke? og så f får han selvfølgelig ikke en ordentlig aflevering, fordi Kirkeskov ikke lige kan finde ud af at lægge den over til ham. Øhm, jeg synes, det var positivt at se ham igen, men jeg er da helt med på Jonathan. Havde det været et OB-hold, vi gør, eller et, et andet hold, jamen, så havde vi det måske tabt. Ikke? Men, men vi skal jo også bare lige nu have de point her, og så må vi, så må vi se, hvordan det ser ud bagefter. I det hver point følge som en sejr lige nu? Næsten. Yes. Skal vi, skal vi runde kampen med her? Og så øh, går vi videre til du har, du har mere at spørge om ærede programvært øh, <laughs> Kasper Ottussen. Vi tager den. Ja, for der var jo øh, ny spiller fra Brian Sten i løbet af ugen. Kniven har været ude med noget. Han har været ude med pungen. Ja, det ved du så Lange. ikke, <laughs> <laughs> det tror jeg ikke, han har. Jeg er sådan blevet syg til fjernsynet, det, det tror jeg ikke. Nej, men øh, hvad er summelbare indtryk? På, på Jesper Lange? På Jesper Lange. Jeg synes, det er en super signing, det må jeg sige. Han er gratis, jeg ved godt, at han skal have løn, men så meget skal han heller ikke have løn. Han kommer fra en oprykkerklub. Esbjerg er ikke kendt for at give store lønninger. Øhm, han, har en, øh, han er typemæssig og personlighedsmæssig en type. Vi har savnet, siden stoppet. stoppede. Folk har været ude og sammenligne ham med gravlåden. Det synes jeg absolut ikke, man kan, fordi du kan ikke sammenligne gravlåden med nogen som helst. Men han har lidt af det samme med, at han er med på, at publikum skal gejles op. Han, han kæmper den sidste meter. Øhm, han er en hård hund. Jeg synes, jeg synes på alle måder, at det er en god sejr. Jeg synes, det er det, vi mangler op i angrebet. Vi mangler virkelig en, der ligesom kan hive de andre med op. Og, og selv, ja, Gravlund selv var ude at rose den her sejning, da han blev spurgt om i Så jeg synes, det er fint, at Brian Sten Nielsen, det må jeg sige. Hvad siger du, Johan Jamen, det synes jeg egentlig også. Øh, specielt, når han, altså, havde han, havde vi betalt en overgangssum for ham, så havde jeg set det som uambitiøst. Fordi, for, nahmen, fordi hvis vi havde pengene Så skulle vi bruge dem på en der kan score mål Jamen hvor mm. kan du komme med, Hvad hvis, hvis vi skulle betale 2 millioner for ham Hvad kan du ellers have købe for 2 millioner eller? Hvad, Lad os nu sige hvad Esbjerg ville have haft, eller? Ja det kræver så at vi Vibe gerne vil spille i klubben Bevares øh, men, men, men altså Jeg mener at det er en rigtig rigtig fin Fin øh, signing Når han er gratis Eller mm. i hvert fald overgangssummen er gratis Øh, eller ikke eksisterende. Men, men han er ikke en spiller jeg vil synes vi skulle kaste penge efter. Andet end løn. Men det har man jo så nok også valgt at sige nu kan vi få dig gratis, så nu gør vi det med men, har... men det også, men skal... har jo angiveligt jagtet ham i i, i flere transfervinduer kan hvor jeg, han ikke har været jeg... transferfri. Det kan jeg slet ikke forstå. Altså det skulle han alt for få mål til. Det kan jeg sætte mig ind i. Han har en type som fansen også gerne vil have og Brian han har. Det tror jeg altså ikke. Jo, det jeg, tror jeg. Jeg er. har det på helt samme måde som Søren her, fordi at, at Der har allerede The Kravlund om... han gik i stykker. Der tænkte jeg, at Jesper Lange, sådan en type som ham... Siden Vejlekampen der, hvor han... Ja. Ja, ja, at sådan en type som Jesper Lange, han lige præcis øh, det holdet, det mangler. I hvert fald i den situation, de står i nu. En, der altid går forrest, ligger det forste pres. Det er også det, Peter Sønden har været ude at sige. Jamen, det kan godt være, at han ikke øh, er målscorer på samme måde som Gravlund, men han er faktisk en rigtig vigtig bræk defensivt også. Mm. Fordi han går op, og så ligger han det her hårde pres. Og det gør, de og det gør jo, at GF kan slå de hurtige omstillinger. Ja, det, så mangler, også er det mangler så vi til. faktisk nu, det der hårde pres, hvor man løber hurtigt hårdt ind i, ind i sin modstander. Det, det synes jeg. Og så, så har Brian Sten i hvert fald med den her signing sans for, hvad det er, tilhængerne vil have. Og som du siger, han har været nævnt meget i fanmiljøet i flere år. i spørger lange, og folk umiddelbart var meget positive over for ham. Og det skal man heller ikke være, være blind for. Jeg sidder ikke og siger, at Briensten har en, en liste, hvor der står, hvad os fans gerne vil have. Men man skal ikke være blind for, at han godt kan finde på og og tage en, skal vi sige, den endelige beslutning, og alle faktorer er regnet sammen, så tænker okay, skal jeg tage ham her, eller skal jeg tage ham? Her, så tager han nok ham, som vi tilhængere et eller andet sted vil blive glad for. Og han har gangtidig sagt til Jesper Lange, hvis du kommer til Aarhus og spiller ligesom du har gjort i Esbjerg, når du er bedst, så bliver du en held, fordi folk i Aarhus de elsker sådan en som dig, der arbejder. Og det er han helt klar over, Jesper Lange. Men nu, men nu siger du, Brindston, det er jo Peter Sørensen, der har det sidste ord. Ja, ja, men det er jo, det er jo, det er jo ham, der har peget på ham. Jo, jo, bevares, men det er jo ikke Peter Sørensen, der sidder og forhandler. Det er vel forhåbentlig Brinsten Nielsen. Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg har det lidt ambivalent med det jeg, Kom nu, Jonathan, jeg, dit hold blev mester i <laughs> går Manchester United blev mester går, de læng, engelske hold ikke? Ja, men jeg har også taget trøjen på i dag for, for at skabe lidt god den karma Det er meget rød øh, men, men, men nej, altså jo, han er en fin spiller Men han scorer bare ikke mål Og jeg er altså slet ikke med på den der med, at, øh, at han nødvendigvis bliver en fan fandarling det, det, det er jeg altså ikke sikker på Nej, men ja, han jeg, har meget synes, større chance for at blive en darling end sådan en som Madhavis Men har, så skal han sgu også bevise noget. Altså, Gravlund, skal kunne, Gravlund, kunne, Gravlund kunne score en helvedes masse måder. Nej, der gik, da Gravlund startede, der gik der 5-6 kampe i foråret 2003, før han begyndte at score. Altså, jeg synes, vi skal give ham en chance for at komme ind og så vise noget af den spirit og den geist, som han har. Som, som, han som Arne Jørgensen kan. jo ikke havde, som, som Marta Vassatis ikke har, som vi ikke har haft, siden vi havde Gravlund. Arne Jørgensen er jo en stille og rolig fyr, som jo ikke rigtig viser noget på banen. Som blev en fandegarning, da han begyndte at score mål. Ja, ja, som blev en fandegarning, da han begyndte at klar. Men han er jo ikke den, der går ud og hiver i logoet på trøjen og råber af, af, af tilskuerne og ligesom er med til at hive de andre op. Det, det savner jeg virkelig, vi har især, især i angrebet på den forreste del af banen, hvor jeg savner Gravlunds energi. Fordi ikke et ondt ord om, om øh, Skitlatze og Marta så osv., men det er jo ikke de typer, der ligesom kom, hiver op og går ud til speakers corner og skriger og råber op til dem og sparker til en vandflaske og sådan noget. Sådan en type savner jeg. Og det tror jeg, Jesper Lange kan blive. Jeg siger ikke, at han, at han er det lige nu, men jeg tror, han kan blive sådan en type, og han vil gerne være sådan en type. Og jeg er svært ved at se, hvad for nogle andre transpacifere angriber, danske angriber, som indebærer, har den samme karakter, det må jeg sige. Ja. En anden ting, Peter, Peter Sørensen var ude at sige, det var, at... Øh at Jesper Lange, i det system, AGF gerne vil spille, potentielt kan score flere mål, end han har gjort i Esbjerg Altså, får han noget fast spilletid, og, og får han lov at, mm. at blive spillet på den måde, som, som Peter Sørensen gerne vil spille ham, så ser han noget potentiale i, at han kan score flere mål, end han har gjort, indtil videre. Det tror jeg, at han kunne sagtens blive, den der Aron Johansson, der lige får sat den sidste fod på, og så sparkede den i kassen, hvor han ikke nødvendigvis behøver at lave det hele selv. Altså det man så i, i f.eks. pokalkampen, det er, at han står der Altså, han, er, han står de rigtige steder. Mm. Hvor øh, Skitlats i hvert fald er en mere flagrende type Depdajani er mere flagrende Søren Larsen kan også godt lide at bevæge sig lidt rundt ja. på benen Men han står så til gengæld også ofte Hvad spiller, Hvad spiller Esbjerg? Hvordan spiller de? Altså Det er en typisk 4 to 2 ikke? Jo, det er i hvert fald sådan primært Og så skal han lave for meget, mener du I forhold til at han øh, ikke har skået så mange mål måske? Nå, nej, nej, nej, jeg mener bare at at jeg tror også godt, han ville kunne blive den der Arne Johansson-rolle, hvor han får den sidste fod på fra en fix aflevering fra Skid Latse ja. hvor han ikke nødvendigvis selv behøver at lave mm. hele arbejdet for at score målet. Ligesom Nej. for eksempel Gravlund kunne... Men som jo også fik den sidste fod på nogle ja, gange. Jamen lige præcis. Så har han også så på, den, så på den måde han tror jeg speed, net, netop også, ja. at Jørgens Ballangen godt kan blive en mål Men det er jo sådan, sådan, sådan en jeg savner Larsen bliver eller er blevet, eller hvad vi nu skal sige, for det var han jo i starten, han kom til AGF. Så altså, han har jo hele tiden været den angriber, der fik den sidste fod på det. Han er jo ikke, han er jo ikke verdens bedste fodboldspiller, det ved han også godt selv, men han har altid kunnet få den der lange tog foran, ikke? Og det har han jo ikke rigtig vist, ja, kun siden den første sæson, han kom til, hvor han jo netop skåede de der mål, hvor han kom foran. Så lad os håbe nu radioundertagerne, at han er sådan en, der lige kan få de der. Men så skal han jo også have afleveringerne, så skal han jo også have bolden ind, ikke? I dybden eller ind fladt fra kanten og så videre Det er jo også noget, det, vi virkelig er særlig gode til lige nu. Ja, altså, men det er jo så også, fordi Skid Latze er blevet brugt som soloangriber næsten en gang imellem, ikke? Af nød. Ja, lige ja. præcis. Altså, han havde jo et fremragende samarbejde med Aron Johansson. Men må jeg spørge om noget med Skid Latze? Ja. Er I ikke snart ved at være lidt trætte af ham? Jeg vil sige, uh, mod Horsens, der sad jeg og, og råbte afleverer mange gange. Og du var endda på arbejde. <laughs> <laughs> og det er ildset oppe på i Don't på cheer at the pressbox, ja. ja, ja. Men uh, jo, det var, uh, det var ikke så rart at se på. Uh, jeg ved ikke, hvad der... han har gået lidt i stå, ligesom resten af holdet. Ja. Ja, ja, jeg anerkender, at han har nogle kvaliteter, man kan bruge, men, øh, men jeg har også være lidt træt af at se på, om han varmer bolden så meget, han får ikke så meget ud af det, og han afslutter for lidt, det må jeg sige. Og når man ligger derop så skal du afslutte noget mere. Altså... Men jeg tror også, vi glemmer, at han stadigvæk er en rigtig ung spiller. Men han bliver jo spillet som en gammel spiller, han bliver jo brugt hver gang. Han starter jo, jo start... starte ind hele foråret. Hvis du husker tilbage, så gjorde Arne Johansson, det var det præcis det samme. Og han fik noget spilletid og noget tillid af Peter Sørensen mm. Og så lige pludselig Så kom det ja. Jeg ved ikke om, om uh, til nogensinde uh, kommer op og scorer Så mange mål på en sæson Det gør han nok næppe Han er mere sådan en playmaker type mm. Men uh, hvis han får noget tillid Så har vi set at hans topniveau Det er utrolig højt Men. Altså det han kan Med at få bolden til sig Tage den til sig sætte den mand få Spillet mm. en bold i dybden få, uh, mm. altså, Han kan de der ekstraordinære ting Når det kører for ham ja. Men så skal han også bare spille den videre, for det er et problem, at han spiller den ikke han. videre. Jeg kan godt se, når han får den med ryggen til, til den bagerste kæde, altså, så skal han kunne spille den videre. Det får han bare ikke gjort, og det har han ikke gjort i nogle kampe, og jeg må sige med Horsens, det irriterer mig. Altså, så spil den videre, så vi kan få nogle afslutninger. Det synes jeg tit er det, vi mangler nogle afslutninger. Altså vi skyder for lidt på mål. Dejligt at få Emil Sjælen han banker bare til den. Det gør han, Og, og så bøjer han nogle ribben fra Horsens. Fint nok, men altså, altså, han banker bare til den, synes jeg. Det savner jeg, at man gør noget mere. Jeg savner lidt mere resoluthed og, og mod fra Skidt Latze til at gå ind og prøve de her afslutninger. Ikke? Det er egentlig en, or, en, en ret spændende debat. Øh, hvorfor? afslutter de ikke. Er de simpelthen for bange, fordi det betyder, at de de nødvendigvis mister bolden, eller hvad? Altså, Jamen, jeg jeg, jeg synes ikke. også, det er mærkeligt, hvorfor jeg tror, de ikke det er noget afslutter. Med manglende selvtillid og mangelende selvtillid fra Skidlatse, for det er ham, der, der Nå, men er... Det er jo ikke nødvendigvis ham, det er jo, det er jo hele holdet. Altså. Altså, hvis vi kigger på kampen mod Horsen, så havde jeg 15 afslutninger. Mm. Ja, det er jo også et det fint, er relativt fint hold. tal. Det er fint. Ja. Men, men jeg tror, at grunden til, at vi fornemmer, de, eller synes, de ikke afslutter så meget, er netop, at der er mange gange, hvor den kommer op på de øverste og Skidlatse, og han ikke afslutter. At den bliver spillet lidt rundt Kasper Poulsen har nogle muligheder Måske Emil Sehl De får ikke afsluttet øh, Stefan P. tager træk ind i banen i stedet for, øh, og prøver et Men mere skal afslut. man nødvendigvis øh, afslutte hver gang Er det ikke også okay at have lidt øh, tålmodighed Og prøve at spille bolden til, den, øh, til, den, til bare... den bedre chance? Nej, for de bedre chancer kommer jo så ikke Det er jo der, hvis vi nu oplever de bedre chancer kommer Og man kunne afslutte på dem Så, så synes jeg ikke det er For det fører alt for tit til ingenting Det fører til målspark eller hjørnespark eller... Så i den her situation Så skal vi spille King Rush? Jamen det vil jeg jo foretrække, at vi, altså, jamen, alvorligt talt, at vi er i en situation, hvor det handler om, at bolden den skal være et sted på banen, og det er oppe i modstanders banen. Og så synes jeg, at vi varmer den for meget i Horsens kampen i forhold til foran modstanderens felt. Og jeg ved godt, at Horsens trækker langt tilbage. Altså, de, de er jo også nervøse, og de er også meget forsigtige, så de trækker langt tilbage. Og så kommer vi jo til at spille en anden, anden lige selvfølgelig gør vi det, men så synes jeg bare, at man skulle få den ind noget mere ind og afslutte. Og det er jo der, hvor så han har nogle styrker, og han kan få den ind på foden. Men så skal han bare spille den videre, ikke? Og det er selvfølgelig, så kommer nogle af hans medspillere ikke i dybden Eller hvad ved jeg, hvad det er, han gør, at han ikke kan spille den videre Men alt for tit, så løber det bare ud i sand altså. Men hvis vi så skal vende tilbage til, til Jesper Lange En kombination af, af Skjert Latze bag Jesper Lange Hvordan ser den? Positivt, meget positivt Jeg mener, de ville kunne få et fint samarbejde øh, Altså, Jesper Lange er jo hurtig Og øh, Skjert Latze kan Når det lige passer ham Lægge nogle rigtig, rigtig gode afleveringer øh, og, det, og det kan jeg godt se nogle store fordele i. Altså, øh, sådan lidt op i luften, ikke? Og så er uh, Jesper Lange da bare losset til, den laver et en van lige ligesom i går, ikke? Det, vil, det Sådan noget vil jeg gerne se. Så skal jeg nok øh, lægge mig ned og sige, så bliver han en fandarling. <laughs> ja, når han laver sådan en mål. Jamen jeg, jeg, må, jeg har tænkt meget over det siden, at vi er offentliggjort, AGF er offentliggjort, fordi jeg har svært ved at se, hvem jeg helst vil have, han spiller sammen med, må jeg sige. Øh, skal Lars ja, som jeg lige har sagt, så er jeg ikke fan af ham mere. Så meget i hvert fald. Øh, Vinde <laughs> jeg, jeg kan ikke huske, at jeg mig så meget positivt overskillet Så har jeg det Snart meget af men han er så også en type Kan han spille sammen med, med Jesper Lange Jeg vil jo helst sige Søren Larsen og Jesper Lange Men de to typer tror jeg ikke, at de kan spille sammen sige, Hvis vi skal vende tilbage til satse, så har jeg, lidt, jeg var heldigvis på sommerferie da AGF, de spillede mod De ja, jeg Så jeg har faktisk ikke øh, Jo, jeg har kigget lidt på kampene på YouTube Men øh, jeg har ikke rigtig set øh, Vasatze i hopla. Jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvad er han for en type mm. egentlig over i det angreb. Jeg kan godt følge. Altså de mål, jeg har set, der er han sådan lidt en, en aggressiv spiller, ikke, der afslutter. Og vi så også, da han kom til klubben, han afslutter på alt. Men, men hvad er han for en type? Hvem skal han spille sammen med? Hvad, hvad er hans spidskompetence? Jamen det er jo hans problem. Jeg ser hans spidskompetence lidt ligesom øh, Gravlund på den måde. Han gerne vil afslutte på mange ting, og han kan afslutte på mange forskellige vinkler. Øh, og han er god til at få, at få afsluttet. Måske jo, at derfor, at vi ikke har så mange afslutninger, når han ikke er med. Men jeg så, jeg, jeg så de Lagoje-kampen, og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg sidder og tænker, ud på Aarhus Stadion, der sidder jeg ret eller, tæt på banen, det kan man ikke på Aarhus Stadion, men jeg sidder på A-tribunen lidt nede, ikke? og så kommer ham der typen, han er ret aggressiv, kommer ind og kæmper, og så tænkte det var da en interessant type, og det viste, sig, at det var Marta, der satte øhm, Men Ja, jeg har det ligesom dig, Kasper, jeg har svært ved at sige, hvem skal han spille sammen med, og de siger jo, at han skal spille sammen med Lille David med Skit Latze, fordi så kan de snakke sammen og osv., ja, men det kan godt være, men hvad så med Jesper Lange, ikke? Så, og, og, lur mig, jeg siger ikke, det er nu skal jeg ikke sidde her og være pessimist, det plejer jeg med din rolle, Jonas, men lur mig, om ikke vi til sommer, eller, nej, han lader os få ham tilbage på, lur mig, om, vi, om han overhovedet kommer tilbage på fuld styrke, og vi ser ham som succes AGF, jeg tror det ikke, Er kan godt at være nervøs for det, det må jeg sige. Det synes jeg jo heller ikke nødvendigvis. Eh, Sejningen af Jesper Lange tyder på, at han, at han gør. Altså, jeg tror, at Jesper Lange er noget mere ø, langsigtet end, end satse. Sejningen af Lange kan godt være et tegn på, at man har indset, at Marder når han kommer tilbage efter sin skade, hvad han forhåbentlig gør, det håber vi det bedste for ham, så kan han ikke nå op på et niveau, der gør, at han kan være guldværd for klubben, og så lader man kontrakten løbe så ud. Jesper Lange har en, en gradering? Ja, og jeg tror, han er mere en gradering. Han er mere en afløser, Hvor Marder V Godt set langsigtet og så Men jeg synes bare, ikke han nok, hvis vi skal være helt ærlige, så han ikke vist nok, inden han blev skadet. Ja. Og så, og Lad os til at komme kommer tilbage og det håber, vi os alle sammen. Vi går videre til til FCK-kampen. Og der er nogle udfordringer i forhold til til FCK-kampen, fordi at uh, Kasper Slot han måtte uh, gå ud allerede efter... Ja, desværre. Desværre, desværre, det er svært at ødelægge det hele, synes jeg. Altså, Emil Siel kommer ind og spiller godt. Og så i Onsite forleden aften, der var det der, hvor de satte mikrofon på Peter Sørensen, hvor han så siger til ham, gå ind og spil som slot, øh, gør det sikre, lad være med at forsere, men du skal gøre det samme som Kasper skulle gøre, ikke? Og det synes jeg er fint, at man siger til en helt anden spiller, at du skal gøre det samme som ham, ikke? Ja. Øh, så det viser jo bare uagtet, hvad for et talent de har, hvad for nogle kvaliteter de har, så har de nogle faste roller i forhold til, hvad de skulle gøre, og det synes jeg, Emil Siel gik ind og løste fint. Yes, men det giver jo også en, en lille kabale på midten. Øhm, jeg var på Fredensvang i dag, øh, og jeg tog en snak med, med Martin Jonsen, og jeg har et lille øh, lydklip her, jeg har klippet sammen. Hvor lang tid siden er det egentlig, du har følt dig i, i rigtig god form? Ja. Oh, det var altid tilbage i 2011, tror jeg. <laughs> Ej, det er et stykke tid siden. Øh, så det er vel en månedstid siden. Det går okay, jeg, jeg tror ikke at lidt, lidt tungere end de andre, tror jeg. Men Øh, men det, det er dejligt at være tilbage, og nu spiller vi på rigtig græs, ja? og solen skinner, så, så hjælper det også på humør, og hvis man er i godt humør, så kan man også tilfældigvis løbe lidt mere, selvom man synes, man er træbt. Hvad er den realistiske tidsramme for, for at se dig i træningen? Det ved jeg ikke. Det må være træneren, der, der vurderer, hvornår, hvornår det er, og hvor meget. Altså. Jeg kan sagtens spille fem minutter på søndag, men øh, om det har nogen øh, værdi, at jeg spiller 500% minutter på søndag, det er jo sådan en anden snak. Men, men jeg, kan godt, øh, jeg kan godt spille nu. Han oh, kan han nok også knive op på 15-20 stykker. Han kan ikke den op på 15-20 stykker. Okay. På, på stykker. Jeg skulle til at sige eh, 1997, da han sagde det, hvornår han sidst var i form. Ikke? Ja, men øh, Hjalte Nørgaard bliver også klar. Han, ja. har, han var syg, øh, men var ude at træne i dag også. Vi har Hjalte klar. Kasper Poulsen blev skånet lidt. Han er, han er sådan lidt, lidt tvivlsom. Så er der Sjæl. Så er der en Martin Jørgensen som en, en jokerrolle. Hvem så skal der? spille den. Anden? Poulsen, glemmer du også. Kasper Jeg ja, Kasper Poulsen. Jeg tror at man har forceret Kasper Slots tilbage efter han skade. Lysen, ja, har han ikke haft noget af lysken, det er sådan noget slemt noget der godt. Bagla okay, men jeg tror man skal sige nu tager du den tid det tager fordi ellers forser man det det var tydeligt at han ikke var klar i Horsens kampen. Det var det og Han havde heller ikke trænet hele ugen, Nej. men de to simpelthen chancen. Var han trænet han med i dag, eller hvad? Slot? Kasper Slots, ja. han er ude to-tre uger. Okay, så har man ligesom lagt ham op resten af sæsonen næsten, ikke? Ja. Lad os håbe, at håbe han kommer tilbage. Hvad siger du, Jonas? er afgørende. ja, hvad siger jeg? Jeg siger at øh, Martin Jørgensen han får de sidste 20 minutter. Det håber jeg i hvert fald. Ind med, altså, når vi alligevel er bagud 3-0, så kan det være ligegyldigt Det var det. Da... Så synes jeg, så synes jeg <laughs> det er fint, var da så synes jeg bare. du er i dag, hva? Ja. Man kan ikke høre at de engelske hold er blevet mestret i år. Men er det altså, <laughs> skal, vi, vi alligevel... skal vi reelt afskrive den kamp her? Ja, det synes jeg. FCK kampen. Ja. Nej, vi skal da ikke. Vi skal ikke afskrive noget på forhånd, venner. Men lige med det der med midtbanen. Jeg synes, at Nørgaard Nørger spillet fremragende mod Silkeborg. Det er den bedste kamp, han har spillet i foråret, måske nogensinde i Age Han Jamen. løb som en galning. Det er enig. Øh, så var han syg mod Horsens desværre. Jeg kan godt have set ham løbe lungerne, eller hvad det er. Martin Richter har nede den tyk med ude af ham. Og, øh, skal han ikke spille så, i Nørgaard, Nørger, og så er spørgsmålet, om han skal spille sammen med Kasper Poulsen, så får du en, en ret flad, todimensionel midtbanen. Øh, hvem kan være Emil Sjæl? Ja, i parken. 20.000. Ja. De begynder nok at fylde på med tilsku efterhånden derovre. Ikke? De kan lukke mesterskabet. Øh, jeg, jeg kunne godt forestille, at vi skulle sige, at er bare at gå efter og knokle den hjem, så Kasper Poulsen og nok og måske til at starte med. Mm. Og så kan vi sætte Martin Jørgensen ind. Jeg tror gerne, at han vil spille øh, på det her fine græstæppe, de har i parken, og og komme ind til en kamp med knald på og mange tilskuer. Jeg vil også ja. sige, selvom jeg ikke har, har været fan af konstellationen Hjalte og Kasper Poulsen derinde, så tror jeg også, det er, det er den bedste. Jeg har bestemt heller ikke været fan af den konstellation, det, <coughs> og det, det er sådan set deres skyld. Altså, de har ikke gjort det specielt godt. Men <laughs> <Ja>, det <var laughs> altså, skyld, sgu det ellers være. <laughs> Jamen, jeg har jo nogle gange nogle personlige holdninger. Ja, det er, er, er du, har, du, har, du har lidt ben i næsen på nogen af det, det det ikke. Ben i siden. Men... <laughs> nu fik vi at ham ud af det Ja, nu kan jeg ikke huske Hvad det var, jeg ville have sagt Ej, klogt. Okay, Men hvis jeg så, så må tage over med den øh, Problemet er jo, at der var ikke noget kreativt i det Og hvis Slot var 100% klar det måske det, du sige, Så skulle han selvfølgelig spille Spørgsmålet er, skal han så spille ved Kasper Poulsen nok, Og der uagtet Vores program er stor sympati for Kasper Poulsen Så har han ikke haft det godt forår øh, Han har svært at finde tilbage på, øh, på sit niveau Efter den der mærkelige Dracula-skade, han havde ja. i halsen Øhm, så Hjalte Nørgaard og Kasper Slot som det ideelle, idealopstilling og, og Slot der helt sikkert ud. Slot der helt sikkert ude, så, lad, så synes jeg, at vi skal sige, at så kører vi knokle Og så er det Poulsen, for jeg synes, at Emil Sjæl, mm, Not so much Og Dajani, han har bare ikke tur i den øjeblik han er, Jeg ved ikke, hvad, hvad der sker med ham altså. men, men er taktikken ikke også? Skal man over og gøre det godt mod FCK, så holder man den i hvert fald til pausen, ikke? Og så kan man se, hvad der sker, og så kan en Jørgensen måske komme ind og være en lidt mere kreativ spiller efter pausen. Må jeg smide en midtbanekanin op? Ja. Jens Jensen, ja. Som har spillet defensiv midtban i sine unge år, eller han er jo ung. Men han altså, har spillet midtbane på, på landsholdene. Ja, diverse u 17-18 landshold, hvad de hedder, ikke? Øhm, på, på en defensiv midtban og så har jeg lidt ude i, jeg har tænkt lidt, at vi skal gøre noget utraditionelt, men det gør vi jo ikke. Det godt træner aldrig. Kives sidste program, vi er advokerede for, Anders Kugers skulle op lang tid før i angrebet ikke det gør man jo ikke men, men hvad med Jönsson jeg vil sige at jeg var ikke med til, til den diskussion og der er jeg virkelig i jeg så også nogen på nettet at foreslå, at Anders Kurs skulle starte ind i angrebet ja. og det synes jeg er dybt hammerende useriøst. altså manden han er forsvarsspiller ja, jeg ved ikke om det er useriøst, men jeg synes godt man kunne tage ham op en halv time før slut for så i stedet for godt i de sidste fem minutter men det var så den, men ja. det var dengang øh, Jönsson på midtbanen og hvad så i en eller anden form for mandsopdækning? Jens Jönsson kunne Bolanios eller hvem det nu er der styrer FCK's øh, midtbane øh, tænker jeg måske kunne være kaninen op ad hatten måske ikke? altså hvis man kigger på FCK så er det vel øh, sådan en som øh, Nikolaj Jørgensen man skal ud og stikke han spiller øh, ud på kanten som rigtig gør ja. han ikke, og Bolagnes spiller over i den anden side men han er ja. lidt skadet ikke? han spillede med OB i hvert fald Bolagnius så det går godt at han blev skadet der ja. eller også så ham der der altid render på øh, der er Klaudemir også Klaudemir der renner på ambassadør eller hvad det hedder. Bolagnes, ikke i, i weekend sig i i weekenden. jo Øh, nej, men, øh, jeg følger nu, kun ja, med i AGF Ja, ja, ja jamen, det er fornuftigt Nej, nu øh, kom jeg i tanke om, hvad det var, jeg ville sige før Og det var faktisk, øh, før jeg blev afbrudt, så var det faktisk positivt Min, oh, min pointe oh. var positiv, men den blev som ligesom afskåret Det vil sige, det var, at jeg synes, Kasper Poulsen og øh, nok har gjorde det rigtig godt sammen Mod Silkeborg ja. Så jeg, jeg ser det ikke nødvendigvis fuldstændig negativt ene. Fuldstændig enig, og jeg synes jo, den kamp 3-1 er fuldstændig misvisende Så det, det er tydeligt, at, at Kasper Poulsen Øh, har nået det punkt Hvor han spiller bedst med Jalte Nørgaard mm. Fordi når ja. han ikke har gjort det så har, så har han ikke haft tur i den Men så har vi bare ikke det der kreativt Hvem skal lægge de lange bolde til St. Skal heller, vi skal jo heller ikke spille kreativt mod FCK. Den skal jo bare forsvares hjem Ja, vi skal jo have forblivet noget i dybden St. Men FAP mod Silkeborg, ikke? Der, havde, der var midtbanekonstellationen Også sådan lidt mere end, end 4-2-3-1 mm. end, end vi normalt spiller Altså, er det så noget vi skal ud i? Ja, måske og måske bare én angriber. Hvem siger, vi skal spille med... Altså, man kan jo godt forestille sig en eller anden, der og foran ind på midten, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Øh, Skit Lasse, som vi talte om, han udfylder tit den rolle som en eller anden hængende angriber med, med høj midtbanespiller, ikke? Jeg ved det ikke, men problemet er jo også, at vi kan jo ikke køre noget hjem. I fodbold kan du ikke køre noget hjem. Altså, du kan ikke bare... Kom over og sige, nu skal den her være 0-0. Alle hold, der prøver det, de taber som regel. Det jo var jo en af Peter Sørensens pointer i dag, da jeg snakkede med ham. Han sagde, at øh, det var godt, at de fandt tilbage til det her koncept med, at hvis alt andet ikke lykkes, hvis vi ikke kan score, mm. så kan vi i hvert fald holde 0. Ja, men som Jonathan var inde på, det var godt nok med hyresving, at vi holdt 0. Ikke? Og spørgsmålet ja. er, Cornelius, han sætter jo sådan en en som spiller, man har. Eller... Vi kan bare Næ håbe på, en guldskabspark straffe. <laughs> ja, det kan vi godt høre. Altså, jeg, jeg ser ikke så... Det, vi skal stille op, det er, at vi skal ikke have et defensivt... Eller ligesom tage over i pakken og sige, nu skal vi minimere vores nederlag. Selvfølgelig ikke. Men vi må også se øjnene, at det er et svært sted at spille, og de kan snart sikre deres mesterskab, som de meget, meget gerne vil have. Jeg synes, de er meget sultne, og det er imponerende, at de, at de er det. Så spørgsmålet er, hvad vi overhovedet kan stille op. Og så skal man selvfølgelig gå efter hold 0 så lang tid som muligt. Og så kan sådan en som Martin Jørgensen komme i spil. Du kan have um nogle andre muligheder, som, som, som du kan sætte ind. Larsen, Hvis vi skal spil... kigge lidt positivt på det, så ser Søren Larsen ud til at, at kunne være i spil til en startplads. Ja. Hvordan siger I det? Det være positivt, jeg synes, jeg. synes, det er et problem, så længe vi ikke kan lave en ordentlig indlæg til ham. Det må jeg sige. Altså, og, og det kan vi ikke. Altså, jeg synes jeg kan ikke huske, hvornår der har været nogle rigtig gode indlæg, der ligesom galt et hovedsted. Øh, hvem, uanset hvem, der spiller på bakpladserne, Sorin og Kirkeskov eller Eggersli... Der kommer ikke rigtig gode indlæg. Så skal indlæggene komme fra Osama, måske Stefan P. Jo, måske. Øh, Stefan P. han laver ikke nogen rigtig gode indlæg. Han har... Men er det måske ikke fordi, der ikke rigtig har været nogen at, at kaste dem ind efter? Nej, for når de har lavet indlæg, så ryger de ud over baglænen eller den anden vej rundt, synes jeg. Jeg synes ikke, at Stefan P. rent teknisk, måske umiddelbart, altså, der, der sker ofte det, at han kommer op. Han er fri til det indlæg, så trækker han ind i feltet. Eller hvis han laver et indlæg, så smutter den alle andre steder hen, end at ramme Søren Larsen i hovedet. Men så Larsen kan selvfølgelig tage kampen op mod de der. Øh, hvem der nu spiller FCKs forsvar i de her dage Chris Stadsgård, eller hvad de ellers sidder? Altså selvfølgelig kan han det Altså jeg mener Søren Larsen er det ideelle våben Mod FCKs forsvar Netop fordi han er høj Og øh, når han vil så har han altså også noget fysik Han kan godt skubbe skub til øh, Modstanderen Og, øh, og det, det tror jeg du er nødt til Mod sådan en forsvar som, mm. som FCK har øh, Man kan sige det er så ærgerligt At det er så længe siden han har spillet Altså ud over Horsens kampen mm. Søren Larsen men, men, men det er vores Vores bedste bud på, på en målscore mod, øh, mod FCK, altså, ja. er selvfølgelig Stefan Petersen, han kunne godt finde på at klaske den ind på en eller anden ja. sindssyg måde. Men øh, hvem skal så ligge bag Søren Larsen? Altså, skal til fortsat have chancen, eller skal det være Depderiani, der måske er lidt stærkere, øh, er lidt fysisk stærkere, der skal ind og kæmpe med, med FCK'erne? Jeg synes, det er potato-potato. Altså, de jeg er ikke, fordi nu nu jeg overladet til Jonathan med at være negativ i dag, men altså, de to georgere, de er lidt anstrengte over dem i øjeblikket, må jeg sige. Jeg synes ikke, de viser noget ret meget, og, og jeg ved ikke rigtig. Men hvad med... der er der sket? Altså, det er ikke mere et års tid siden, at vi alle sammen havde optur over, at Brim Sten, han øh, havde opdaget Georgien, og vi kunne næsten ikke få Georgien nok... Jo, men nu har du så fået en Georgør, som er meget meget skadet, Maja Vassal, så du har fået en, en, der kommer tilbage fra en skade, da der Arne, der som slet ikke kan finde tilbage til sit eget niveau, og så har du egentlig skidt Latse, som varmer bolden så meget, at man skulle tro, det var et øh, stykke kul, han har fundet over i Tbilisi. Ikke? Altså, øh, jeg synes ikke, det gjorde, og har vist så meget her i foråret, så det er derfor, jeg er sådan en lille smule øh, opgiven omkring, hvem der skal spille op sammen med Søren Larsen. Fordi jeg vil ønske, at vi kunne sige, at det skal. Det er Dajane selvfølgelig, øh, og så kan han ligge der og kæmpe med nogle ting, og så falder der måske noget hen til Søren Larsen. Omvendt kan Søren Larsen måske få noget ned til Skid Latse, men det kræver, Skit Lace, at han han får vendt sig om, så hans numse ikke peger ind mod Kim Kristensens mål. Så jeg ved det snart ikke kaste på, hvem der skal spille deroppe ved siden af. Hulk er jo den samme type som Larsen, så jeg, synes, jeg jeg er et stort spørgsmålstegn ved det, så er jeg glad for at ikke, at Peter Sørensen, der skal sætte den der offensive kabale i hvert fald. Hvad siger I? Men resten af holdet giver vel næsten sig selv? Ja, det synes Man jeg. Genvalget til Forsvaret? Ja, Generelt til fløjne. Jeg, jeg synes, at Adam Ekers lige har et lille smule problem i forhold til sin plads, måske. Jamen, det er jo også derfor, at Kirkeskov, han bør starte. Jo, men øhm, ja, jeg er enig med. Altså, den samme firkæde, som i lørdags med Horsens, men så efterlader Det er jo Adam Ekers lige som et emne, vi måske skulle tage op en anden gang, fordi ja. hvorfor har han ikke sin faste plads mere? Og jeg synes, at Surin, som jeg siger, jeg er fjattet med Sorin. Og det er ikke bare ukritisk, homoerotisk kærlighed, som jeg har til Søren Larsen. Han, er, han har spillet sig så op, og han skal selvfølgelig jeg spille højre bak eller inde på midten. Øh, og så lad os prøve... Men der at, har vi snakket om, at han er bedst i midten, ikke? Jo, men han spiller godt i lørdags. Øh, og ja. jeg synes, Kure og Petri spiller godt, og Kura skal være med. Cornelius er fremragende på hovedet. Han skal med øh, Kure. Jeg synes også, det er et helt andet hold, når Anders Kure spiller. I hvert fald øh, er ja. øh, Altså... Vi mangler en spiller som Anders Kure Der er, øh, der er hurtig mm. øh, Og han arbejdede jo Han fløj jo fra den ene side til den anden side Han dækkede jo nærmest mm. hele fire kæden ja. alene ja. Og han er en større trussel i hovedspillet Ved dødbold end, øh, end Sorina Ja yes. Vi lukker øh, FCK-kampen her For vi skal nemlig også lige nå en runde, hvor vi øh, giver lidt ris. H Hvad blev FCK-kampen? Du sagde, vi lukkede det. Hvad blev den? Nå, okay. <går> skal, vi, skal vi tage et bud først? Hvad ender den? 2-1 til FCK. Jeg tror også, vi taber. Jeg vil ikke give et bud på det. Jeg håber, vi spiller 1-1, men jeg tror, vi taber. 0-0. Okay, fint. <går> Så tager vi Ris og Ros-runden. Jo, yes. øh, Og skal vi starte med dig, Søren? Jeg vil gerne rose Søren Larsen for at komme ind, og øh, samtidig rose publikum. Men jeg håber ikke, at jeg tager dine undertan, for jeg har set på Twitter. Det gør du. Eller, undskyld. Den kan du så forløse, Men jeg vil gerne rose Søren Larsen for at komme ind og arbejde, og komme tilbage. Øh, han har været langt, langt nede på grund af den skade, også øh, mentalt og humørmæssigt. Og det siger noget, at en mand med det humør og livsglæde, han kommer langt ned. Så... Hatten er for, for, for Larsen at være tilbage og vise noget, og som du siger, han viser også noget på træningsbanen, så det er dejligt. Yes. Må jeg, må jeg ro, rise, eller er det næste gang, eller hvad? Ej, hvis du har en ris, så... så jeg synes... Øh, jeg, jeg, ikke, at vi skal bruge tid på at diskutere dommer, men jeg synes, Michael Svendsen dømte det land Jeg synes simpelthen, det er en katastrofe, at vi får frataget mindst en eller to klare straffespark. Altså, det er så vigtigt, at øh, der bliver dømt korrekt, således at man kan få de mål, man skal have, og så fik vi selvfølgelig lidt, som vi så misbrugte, men det synes jeg var rigtig ærgerligt, at han ikke så det straffespark mod øh, Stefan Petersen i starten af kampen, for det kunne ja. endda fuldstændig karakter. Den synes jeg faktisk også, vi skal tage på et tidspunkt, den diskussion, fordi for, er dommerne øh, godt nok aflønnet? Skal de ikke have nogle mere professionelle forhold? Det så jeg i hvert fald, at, øh, hvad hedder han, Ken, Ken Hansen, ja. han var ude og, og plader for, at, at de, altså, hvis de skal kunne koncentrere sig fuldt ud så skal de også have nogle ordentlige arbejdsforhold. Det Og man ser jo selv, selv på mit CFM-hold, hvor vi har svært ved at få dommer fordi at de konflikter om 18 kroner. Ja, jeg synes jo, at øh, fuldtidsprofessionelle dommer, selvfølgelig, det har de i Sverige. Hvorfor kan vi så ikke det i Danmark? Jeg ja. ved godt, de har det i England, men det er så noget andet, der kan de tjene meget. Der må, må, også, der må også være en grund til, at de diskuterer det i samtlige fodbolddiskussionsproblemer. Altså, det er vel fordi, ja. der er et problem. Eller, det, slutter, det programmer. Det er jo fordi, der er et problem. Der er kun lige et halvandet minut igen. Ja, jeg skynder jeg, jeg mig lige at, at give en ros, for en gangs skyld øh, de øh, tilskuere, der var på øh, tribunerne på øh, Aarhus Stadion i lørdags, de fortjener en stor ros for at øh, klappe og øh, ikke pifte Søren Larsen på banen. Fordi det, er, det har været et stort problem tidligere, mm -hmm. at spiller er blevet enten piftet af eller på banen. Stor kadeo til fansene for at give ham en ordentlig velkomst, når han kommer tilbage fra en skade. Hørt. Det er jeg. hørt, ja. Så vil jeg, jeg runde af med en ris, selvom det måske ikke er så god for din... Efter kampen, så øh, vi har jo vores AGF-fan.dk øh, Facebook-side, øh, hvor folk... Debattonen, skal vi ikke øh, sige, den var mindre sober. Jo. Der blev skrevet nogle rigtig grimme ting, øh, der blev skrevet nogle racistiske ting, der blev skrevet i et øh, rigtig grimt sprog, så vi var nødt til at, at moderere det andet. Og det er simpelthen for dårligt. Ja. Altså uanset hvor skuffet man er, så, så, øh, så taler man ordentligt til andre mennesker også på internettet. Ja, jeg er fuldstændig enig, jeg synes, det er desværre en generel tendens til, at fodboldtilhængere, nu er det selvfølgelig mest dem, vi føler her i Aarhus, at de går langt over stregen, når man evaluerer en kamp på de sociale medier og bagefter, især efter nederlag, jeg synes, det er helt hen i hampen, så enig? Bestemt enig. Men hvad kan vi gøre ved det? Altså udover at, sidde, at vi kan ikke følge med døgnet 84, Vi kan bare sikre, at vi sørger for at tale ordentligt i et program som det her, og vi kan kun opfordre folk til at være en lille smule balanceret i deres kritik. Yes. det bliver sidste ord i dag, Det var alt for AGF FM i dag. I kan genlytte os på podcasten, som I finder i iTunes. Tak for i dag.